Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Det er onsdag den 3. maj, og i dag ligger vi ud med en historie om, at regnskabssæsonen indtil videre har klaret sig bedre end ventet. Vi skal også forbi en historie om, hvorfor man ifølge Danske Bank bør have kunstig intelligens i følgende. Og til sidst runder vi af med friske tal fra boligmarkedet og et lille blik til USA. Du lytter til Jørgen Vester morgennyheder. Mit navn er Laura Rosau. Den igangværende regnskabssæson har vist sig bedre, end mange havde frygtet. Og det har medført, at analytikerne på Wall Street nu oftere løfter deres estimater for den kommende indtjening i de amerikanske selskaber, end de sætter dem ned, skriver MarketWire på baggrund af Bloomberg News. Det betyder, at revisionsmomentum nu er på sit højeste niveau i mere end et år, og samtidig er gået forbi det punkt, hvor, der, hvor det typisk har indikeret aktiestigninger. Skiftet til flere opadgående revisioner af indtjeningsestimaterne fra indtil for nylig flere nedadgående justeringer, signalerer typisk en vending i selskabernes indtjening og kursstigninger de efterfølgende 12 måneder. De flere positive tilpasninger og indtjeningsforventningerne understreger samtidig, at regnskabssæsonen hidtil har været bedre end ventet, eller i hvert fald ikke så slem som frygtet. Det sker trods højere renter, høj inflation og en opbremsning i den økonomiske vækst. Michael Kasper, aktiestrateg hos Bloomberg Intelligence, siger til mediet. Så længe indikatoren peger i den rigtige retning, er der lys for enden af denne regnskabssæson. Det fortæller os, at indtjeningen per aktie er ved at bevæge sig gennem bunden, hvilket normalt er godt for aktier et år ude i fremtiden, og typisk betyder, at det værste indtjeningsfald ligger i fortiden. Kunstig intelligens er på alle slæber efter virksomheden OpenAI-frigav chatrobotten ChatGPT. Og det er der god grund til, det mener investeringsstrategi Danske Bank Lars Skovgaard Andersen. Han betegner nemlig den nye teknologi som en megatrend og opfordrer investorerne til at kigge grundigt på industrien. Han siger, når man ser de her megatrends, kan der være en risiko for, at man vil have setbacket, før man køber. Og nogle gange får man det bare ikke. Derfor siger vi til vores kunder, at de skal have noget af det. Man skal bare passe på med at få det overgjort. Hvis man som investor synes, det kunne være interessant at investere i kunstig intelligens, opfordrer Lars og Andersen til, at man investerer bredt. Det kan være i indexfonde og ETF'er, som også indeholder virksomheder, der beskæftiger sig med komponenter eller dele til industrien. Til salgskiltene fortsætter med at pible frem rundt omkring i landet. I starten af maj havde huskøberne næsten 31.000 vilde og huse at vælge mellem viser friske tal fra boligsiden. Det svarer til 30 procent flere end på samme tid sidste år. Ifølge boligsiden er der tale om en helt traditionel forårsstigning. Birgit Dats, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos boligsiden, siger, det er en stigning, der primært er skabt af et øget antal sælgere, der ønsker at sætte boligen til salg. For selve salget af huse har i den seneste tid ligget på et stabilt normalt niveau. Det vidner om, at der er kommet mere ro på boligmarkedet og at der hersker en fornyet optimisme blandt sælgerne. Også udbuddet af sommerhus af sted, mens udbuddet af ejerboliger er gået den anden vej og faldet en smule den seneste måned. Siden i går har den amerikanske centralbank siddet til rentetopmøde, og i aften får vi så at vide, hvad de er kommet frem til. Markedet forventer en hævning af renten på 0,25 procentpoeng, og samtidig har markedet droppet troen på, at der venter flere renteløft i juni eller juli, skriver markedvejer. Fedt kommer med deres rentemelding i aften kl. 19.30 dansk tid. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på morgennyheder, hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne på Jørgen i løbet af dagen, og høre med på millionærklubben som vanligt kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.